Але зорогою, пошепки, то був час шепоту, артистизм шепоту, майстерність перешіптування. Я тепер можу стверджувати, що серед рушійних сил історії, встановлених Академіями наук, мистецтв і марксизму, випала з академічної видимості така стережнева і навіть вирішальна пружина, як страх, отож для прияснення стількох загадок, таємниць безглуздостей. Непростого нашого життя треба насамперед усвідомити собі все значення страху, всезагальність, огульність його, страх, що проникнув у всі щілини, звини, суглоби, керував переконаннями, керував міністерствами, контролював букове, чорнило, інструктував промови, повчав геніїв, завідував дипломатами, прокурорами, працівниками цака. Це він навчив дивовижний народ умінню прикидатися, зображувати сумлінність. Імітувати правду, завжди навіть у пантофлях бути як на сцені. Зранкою до сну відбувався спектакль. Грали єдність, покірність, оплески, захоплення, увагу до людини, доброту, милосердя, благоденство. Сображували захвати і щастя. Страх створив звички начальствування, його неприступність, жарти, доповіді, його заступницьку недбалість, точність думок і авторитет животів. Не стало ні віри, ні дружби, ні відданості без страху. Рудольфі Карловичу відколя така проникливість, такий стиль, здивувався Христофору. Ви міркуєте, ну, просто як доктор філософських наук. Костю, ти мені лестеш. Я міркую, як нормальна людина. Колись я був дуже недалекою, безграмотною і недорікуватою особою. Але не забувай, моєю дружиною була розумна і свідчена жінка-правозахисниця. Я поруч з нею обтисався і натаскався. Це по-перше. По-друге... Життя мене змусило прочитати купу корисних книжок з економіки, управління, юриспруденції і навіть психології. Може тому, спілкуючись з політиками, депутатами і іншими можновладцями, я часто бачу, які вони тобі обмежені. розум і знання в них підмінені спритністю, нахабством і жорстокістю. Десятками років жила наша людина в умовах, коли все вирішувалось опріч неї. Від воїн до інструкції про те, що корисно і що шкідливо. Начальники, герої, зрадники раптом спалахували спускались директивно до народу. Від киля брали з тих, хто ніби командував цим процесом. Хто вони? Чому ці, а не інші? Ніхто, крім грядки, на якій вони розкидали, толком не знав про них нічого. Потім керманичі зникали так само раптово, як виникли. І знову не знали про них нічого. Було і нема. І таким чином, кивнув Христофору, наші люди, тобто маленькі пересічні совдепівці, зробились коліщатами в роботі, думках, смаках, учинках. Навіть у палацах для одружень виглядали правильно, як кодекс будівника комунізму. Усюди вони чекали вказівок і жадібно вдивлялись в передовиці газет. Чи віддано вже команду, чи поки ще ні. Ми були ніби пункти похвальної поведінки в правилах вуличного руху. Хоча все рішуче, нове виникає поза правилами, поверх канонів. Інакше глухий час, мертвий сезон. Живельне середовище для таранів, підсумував Лещинський. А коли на кістках таранів починає гуляти дикий вітер волі і то народ за інерцією ще довго не може вийти зі стану утопіння і убогості, бо не вірить, що колись може щось змінитись. Нічогенька собі подумки прикинув Христофору. Рудольф Карлович – це дивна людина, котра живе внутрішньо праведно в личині безупинного гріха. Глянувши на візаві, журналі зрозумів, що ця думка, як певною всі інші, тієї ж митімо з екрану монітора була прочитана босом. Його інтуїція і проникливість були неймовірні. Лещинський, іронічно посміхаючись, став за столом. Та скоро його обличчя знову звично закам'яніло, йому наличить видати в хмарах теорії. Рудольф Карлович зробив декілька кроків до бару, до того самого, з якого він діставав коньяк, пригощаючи Власова. От воно як вийшло. Ігор Власов виявився сином того самого Ірода Власика, який з таким смаком убивав безневинних людей. На жаль, цей факт він розкопав нещодавно і зовсім випадково, коли робив послугу одному колишньому ветерану КДБ. Бач, як усе повернулося. Не він до них, а вони до нього звертаються по допомогу. Не за так, звичайно. Далеко навіть не за так. А скільки їх тепер служить в його відомстві і скільки страхітливо спливло на поверхню за цей час. Йому доводиться пліч-опліч працювати з партократичною сволотою, яка досі успішно депутатствою і карує і коли вони стоять у благородному пориві на трибунах, йому особливо добре тепер видно їхню справжню сутність і нутро. Варто лишень у задумі приплющити очі. З пухких рук стікає кров, ніби у справдешніх різників. З багатьма з них він гідливо звів рахунки. Правда, це стосувалося конкретних, безпосередніх крибників. А з іншими брюхастими, портфелястими доводиться моритись і співпрацювати. Ім'я їм Легіон. Але коли б йому зустрівся Власов-старший, його щастя, що помер 15 років тому. Між іншим, якщо бути чесним і об'єктивним, то не тільки тяжкі спогади про татуся надумали усунути його нащадка – Ігора Власова. Тут важливу роль відіграли вищі інтереси. В той час, коли виникла гостра потреба у консолідації сил і капіталів, Ігор і Алевтина задиралися, наче щенята гієн. Тут, вибачте, голуб'ята, передвиборна компанія на носі. Лещинський хлібосоль налив у келих і коньяк, дістав із холодної частини бару лимончик та ікру, про яку щойно мріяв Костянтин Михайлович. «Будьмо здорові», – виголосив хазяїн, – і акуратно вицмолив коньяк. Христофоровісько різко в келих рот. Заходили задумливо жувати лимончик. Ви знаєте, порожа Мовченко Костянтин Михайлович, мені здається вам дуже поталанило, що не застали так звані «застільно-застійні роки» 70-80-ті, адже в Союзи потрапили на початку перебудови. Що це таке «застійно-застійні часи»? – лукаво примлужив Стищинський, а потомки відзначив.